Du lyssnar på Konflikts podd plus. Jag heter Mikael Olsson. Veckans program Antisemitism som hot och slagträ är en nedklippt inspelning av ett samtal på kulturscenen Moriskan i Malmö. Där Ilmar Repalu, kommunalrådet som kallats Malmös starke man, möter representanter för judiska församlingen, palestinska aktivister, unga muslimer och en engagerad Malmöpublik. publik. Inspelningen gjordes på kvällen tisdagen den 29 maj. Här följer samtalet med publikfrågor i sin helhet drygt en och en halv timme. Vi är många. Alla kommer inte hinna säga allt det de vill. Men eh, vi får göra så gott vi kan. Okej, okay, välkomna. Då börjar vi det här som alltså... Eh, det är också ett radioprogram. Ni kommer att höra ett par, tre inslag på band också som man gör i radio. Okej. Okay. Då så. Hjärtligt välkomna. Och så för, för att markera... har. Men vi, vi, har inte, vi är inte färdiga än. Nåväl, eh, då, då brukar vi börja konflikt med en liten inledning för er som känner till det. Den lyder så här idag. Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Det finns saker som man väjer inför som journalist. Ämnen som gör hela mejlkorgen full av missnöje, kritik och personliga påhopp, eller leda. Ett sådant ämne kan vara Mellanöstern till exempel, där regionens låsta positioner alla har sina förespråkare här hemma, som ofta fin, finns sig förfördelade på något sätt av media. Ett annat sånt ämne som alltid leder till längre redaktionsmöten är frågor om förakt för judar, fobi för muslimer och främmande det är inte konstigt att det är så. Det är känsliga ämnen som får stora konsekvenser för enskilda människor. Men vad sker när alla de här ämnena Mellanösterns motsättningar antisemitism, misstro mot muslimer och främlingsfientlighet möts? Eh, som i Malmö till exempel. Ja, det syns redan innan sändningen av det här programmet på vår Facebook-sida. Där talas redan i några kommentarer i högt tonläge om tokhöger och en global judisk masslobbyverksamhet. Ja, det är svårt. Men det kanske inte finns någon annan väg än att försöka tala om det. Välkomna till Konflikt i Malmö. Om antisemitismens fallgropar både till höger och vänster blandas israelkritik ihop med antisemitism eller blir israelkritiken också till hat mot judar? Och riskerar inte talet om antisemitism också att bli till islamofobi och ökad främlingsfientlighet? Konflikt ställer frågorna i Malmö där judiska invånare vittnar om prakasserier. Unga muslimer anklagas och kommunalrådet läxas upp av amerikanska regeringen. Ja, välkomna alltså till Moriskan, en ny kulturscen i Folkets Park i Malmö där vi idag gör ett försök att samtala inför och delvis med en berörd publik. Malmö, en stad som den senaste tiden har attraherat stort medieintresse. Inte minst för anklagelser om antisemitism här som blivit en stor sak. Världen över faktiskt. internationell press har bland annat uppgifterna om trakasserier mot judar i Malmö och kommunalrådet Ilmarepadus uttalanden refererats flitigt. Och på Medelhavsmuseet i Stockholm ordnades möte om Malmö med den amerikanska regeringens särskilda sändebud mot antisemitism. I'm happy to be in Sweden. Uh, I've always wanted to come here and I'm also, you know, unfortunately, I'm having conversations that are tough of, of the Vi kliar oss i huvudet när det gäller Sverige vi firar hjälten Raul Wallenberg och sätter därför ribban högt när det gäller Sverige så när vi får nyheter om osmakliga uttalanden eller konstutställningar med antisemitiska tendenser i Sverige så kliar vi oss verkligen i huvudet, sa Hanna Rosenthal. President Obamas sänderbud för bekämpande av antisemitism och inkluderar Sverige i raden av problemländer vid sidan av Ungern och Litauen som nu behöver ett särskilt besök av USAs regerings sänderbud anledningen till den amerikanska regeringens bekymmer heter Ilma Repalu och det man uppfattat om situationen i Malmö. Michael Olsson från Swedish Radio. Jag vet att du var i know that you were in Malmö i dag. Kan du berätta lite om vad som sker där och vad i några detaljer du tror har varit distaste med utvecklingen i Malmö? Ja, jag var i Malmö i dag och jag träffade And um, we had come to an agreement that, that we would not talk to the press. Jo jag var där i Malmö berättar Hanna Rosenthal, Och vi kommer överens borgmästaren som hon kallar kommunalrådet trepall, och jag att vi inte skulle redgöra för vårt samtal offentligt. Men eftersom han gjort det, så gör jag det också, sa den Rosenthal. I was very clear that how he perceived things was a world of difference than the way i perceived things and i try to use the opportunity i have talking with him to tell him about how vi hear what he has said jag försökte tala om för repal hur vi uppfattar det han säger fortsätter Hanna Rosenthal. if he says there is no room for zionism in sweden i wanted him to understand what it means to say that. He explained to me how strongly he feels about the Palestinian right to a homeland. I explained to him about the Jewish right to a homeland. And to say one people, and only one people, don't have a right to a homeland, this is how we hear it. När Inmar Repalö gör uttryck förhållningen att det inte finns utrymme för någon zionism i Sverige och bekänner sig till palestiniernas sak så uppfattar vi det som om han förnekar det judiska folket rätten till ett hemland. Det säger Hanna Rosenthal, president Obamas särskilda sändebud för kartläggning och bekämpande av antisemitism som sa att hon kände stor oro över signalerna från Malmö. Ja, Ilma Repalö, socialdemokratisk kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Hur... Reagerade du på att amerikanska regeringen skickade sitt sänderbud till Malmö för vad hon själv beskrev faktiskt som ett fostrande samtal? Först blev jag förvånad över det sättet det beskrivs i media att den amerikanska regeringen skulle ha ett sänderbud. Verkligheten var ju den att jag hade talat med USAs ambassadör Mark Brzezinski och sagt att jag skulle hemskt gärna, jag har varit i USA och träffat faktiskt företräffande julisk organisation i, i New York några gånger också och så att jag skulle hemskt gärna vilja träffa någon där vi kan diskutera hur och vad gör vi för någonting åt det och för att hon kan ha eller den personen. Vad var det du kan. ville diskutera? Jag, jag ville faktiskt diskutera, vad är det som gör att man här drar iväg och gör saker till antisemitism som jag inte har uppfattat har antisemitisk anstrykning och eh, det är klart att vi hade ett väldigt bra samtal, jag blev väldigt förvånad när jag fick se, eh, ja det. Jag har fått brev från henne och det har varit väldigt hovsamt och talat om att vi har haft väldigt bra samtal. men Hon säger i sin blogg att Erik Ulldenhag hade hoppat på med väldigt mycket vid en presskonferens i Stockholm. Och det vi kom fram till och som vi var överens om, hon själv började med att deklarera att det är förfärliga saker som händer i Europa, i Ungern, det som händer i Holland och andra ställen där hon ser hur, hur faktiskt rasism sprider sig, nationalism och rasism tillsammans. Hon sa att den mest utsatta av alla grupperna är romerna, faktiskt just nu i Europa. Och vi pratar om det här med, men jag hävdar helt nämligen att att antisemitismen måste väl rimligtvis vara den allra värsta formen av rasism som mänskligheten har upplevt. Hon protesterade direkt och sa att det är inte på det sättet varje form av rasism är lika förfärdig, lika hemsk. Så att, att ta inte och relativisera det på något sätt. Och sen sa hon också en sak. Som, som jag tyckte var väldigt bra, hon sa så här att det är inte antisemitism. Att kritisera det som staten i Israel gör om det uppfattas som övergrepp och andra delar. Men demonisera inte staten i Israel. Börja inte frågasätta statens legitimitet att finnas. För då, då handlar det här om något helt annat. Och sen så sa han också att akta det för vissa ord. För vissa ord som du kanske tror har en viss betydelse kommer av andra tolkas på ett helt annat sätt. Hon pratade då om ordet den israeliska lobbyn som jag hade använt i ett tv-program i Danmark. Där jag hade refererat hur en journalist uttryckte någonting som jag hade råkat ut för. När en journalist från Wall Street Journal hade skällt ut mig. Och jag blev så chockad av det så att jag ringde till en kamrat i Stockholm efteråt. Och den sa att nu har du råkat ut för den israeliska lobbyn. Jag skulle inte upprepa sån du ska inte ge spridning åt den typen av uttryck för det slår an på strängar som, som faktiskt leder långt tillbaka i tiden mm. bara kort du sa att ursprungligen var orolig, du ville tala med någon om saker som du inte upplevde som antisemitiska men som ändå betecknades som det vad, vad är det? Att vi beskrivs i USA i ett antal tv-program att Malmö har sharia-lagar tagit över, att det här är en islamiserad stad där människor lever i skräck för vad som händer. Det brinner överallt i stan och människor skjuts i el. Alltså en stad som är egentligen en stad i upplösning. Det sättet har den beskrivits av amerikanska medier. Och jag ville faktiskt få en mer korrekt bild av hur den här staden fungerar, hur den är. Visst har vi problem, visst har vi haft problem och oss också. Men inte till närmelsevis på det sättet som det har beskrivits, kanske ifrån, från USA-media med speciella syften. Men är det här en erfarenhet som har gjort att du tycker att du har lärt det någonting. Alltså det, vi kan säga så här att jag hade aldrig någonsin kunnat tänka mig att jag skulle bli beskyld för antisemitism. Jag hade aldrig någonsin kunnat tänka mig att den diskussion vi för om konflikter som, har, som vi har i världen idag, om man kritiserar vad som händer på Gaza eller vad som händer på Västbanken och sättler som är den form av zionism som jag har sagt att det är oacceptabel eftersom det bryter mot FN-konventionen. Jag har aldrig kunnat tänka mig att det skulle leda till att jag skulle bli stämplad som antisemitism. Antisemit. Det fanns liksom inte i min sinnesvärld. Och det är klart att eh, nu förstår jag det här att eh, varje ord jag säger det kommer man försöka tolka på olika sätt. Så jag får ju verkligen tänka igenom att det här inte kan leda till, till kopplingar till antisemitism så att jag blir någon sorts eh, talesperson för den här typen av mörka strömningar. Mm. Jag har sagt Kaufman, du är talesman för den judiska församlingen i Malmö. Eh, vad säger du om den här amerikanska bilden av Malmö och det faktum att den amerikanska regeringen skickade ett sänderbud för att tala med kommunalrådet. Så det var ju bra att de fick ett samtal och att hon också kunde uttrycka att, att man ska inte relativisera det här för att det finns antisemitism och det har alltid funnits. Men det finns också väldigt mycket åsikter om muslimer, cigener och så vidare. Och allting bör kritiseras på samma sätt. Är... Så jag, på det viset är jag väldigt stolt över att hon kommer att vara så tydlig med det. Samtidigt så tycker jag ju att det är förfärligt att man beskriver Malmö på det sättet. som jag inte tycker det stämmer fullt ut. Samtidigt kan jag inte låta bli att säga att Malmö har förändrats. En del saker till det bättre, men vad gäller de här kraftfulla attityderna till minoriteter så har det faktiskt blivit betydligt värre om jag med när jag växte upp. Jag hör de antisemitiska uttalanden då också. Jag hör det mycket mer nu. Men jag hör också uttalanden mot muslimer och mot zigenare som gör mig fruktansvärt upprör. Antisemitismen är ett verkligt problem i Malmö, men det finns också många andra av samma karaktär som man måste ta tag i. Det ska vi tala om idag. Och med oss i övrigt här på scenen på Molinskan i Malmö finns också Lars Denchik. Professor i socialpsykologi vid Roskilde universitet och ledare för ett forskningsprojekt om antisemitismen i Europa. Dessutom expertledamot i statens utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet. Och sen har vi Hanin Chakrav, palestinaaktivist och föreläsare. Juridikstuderande. Stämmer. Ja. Niklas Orenius, reporter som... Både för Expressen och tidigare Sydsvenskan som har skrivit om trakasserier av Malmös judiska befolkning och dessutom författare till boken Sverige forever in my heart. Och Sevors Derachti Yes Stämmer det? Ja det stämmer. Ja det är fantastiskt. Initiativtagare till nätverket unga muslimer mot antisemitism. Och så en intresserad Malmöpublik som kommer att kunna ställa frågor så småningom. Novel, vad säger ni andra? om att Malmö till och med väcker amerikansk oro för en specifik malmöitisk antisemitism. kan Janine, vad säger du? Jag tänker att man först och främst får säga det som borde vara självklart, men som måste sägas. Och det är att hatbrott ska fördömas. Och det spelar ingen roll vem det är som är offret för det här hatbrottet. Det spelar ingen roll hur man motiverar ett hatbrott. Det ska inte finnas en möjlighet för någon att bära ett religiöst plagg eller en religiös symbol och känna obehag eller känna rädsla för att man gör det. Och det borde vara självklart i alla städer och det borde inte behöva sägas i Malmö. Det, det behöver säga sägas i Malmö? Jag vet inte, men uppenbarligen så har det finns ett antal hatbrott som har begåtts i den här stan både mot muslimer och mot judar och det är förkastligt och det ska fördömas um, Däremot så tror jag också att man måste säga att skälet till att Malmö utpekas som stad är för att det samtidigt i den, den allmänna debatten finns en diskurs om att muslimer är ett hot och då tror jag att Malmö är en mycket tacksam plats att ge sig på därför att det är här den utspelas, den här konflikten. Och det måste också sägas att skälet till att Malmö utpekas är för att vi har en stor muslimsk befolkning. Och det borde också tas i beaktande när man diskuterar den här frågan. Att vi är utsatta för att vi har en befolkning som anses vara för blandad. Mm. Men låt oss återvänta för en stund bara till, till det som hände med den amerikanska sänderbudet här. Ty, ty, tycker du så här utifrån att det fanns anledning att, att, att tala lite med Ilmar Reppol? Jag personligen måste säga att jag skulle jättegärna köra en äh, retorikkurs med Ilmar. Men äh, <här> det är mer för att jag, det är inte alls en diss utan jag tror att äh, Vissa ord eh, kanske kan missuppfattas, men jag tycker inte att Ilmar hade fel i sak, om jag får säga så. – I, I vilken det, sak? – Alltså, att, jag, menar, jag blir provocerad när man... Jag kan ta ett exempel. Jag tycker inte att Israel ska vara en religiös judisk stat. Och det är för att jag inte tycker att en stat ska vara religiös lika lite som jag tycker att Saudi-Arabien ska vara en religiös muslimsk stat. Så för mig är det religiösa statsbegreppet. Eller att Gaza ska vara... Eller att Gaza ska vara en islamisk stat. Jag har inga problem att förklara det, men jag förstår att i en, om man ska ta ett litet kort inslag på 15 sekunder så går det inte att förklara, och då kanske man ska hålla sig borta ifrån liksom att, att ta en soundbite istället för att förklara hur man menar. Så på det sättet det är, en, det är en svår konflikt och det går, den låter sig inte förklaras på tio sekunder i ett inslag i rapport. Lars Stensik? Liksom. Jag tror inte att Malmö är problemet egentligen. Jag tror det är Ilma Repalo som är problemet. Och jag tror att det förhåller sig på det sättet att när man granskar vad Ilma Repalo har gjort för uttalanden och jag tror inte att Ilmar är på och Antismit, eller jag inte. I varje fall tror han inte det själv. Så, så, är det du äh, eller vem är det som inte <gör> tror, <och> tror <gör> Nej, så, så är det ju så att, att de uttalanden som Ilmar har gjort, och det finns ju en hel serie, det är ju inte bara ett enda uttalande, det finns en hel serie och vi kanske inte behöver upprepa alla dem, <kör> innebär en glidning där han i, i själva verket underblåser precis det som den här utsänden från... Vita huset ville få Ilmar att låta bli att underblåsa. Även om det inte är gjort med onda avsikt så gör det det. det kommer in i ett klimat och det appellerar till historiska äh, äh, referenser som gör att, att i själva verket så, så, så tror jag att det, när nu Ilmar inte själv tror att han är antisemit att det spökar lite Ilmars huvud. Det spökar lite sådär att, att det, det, det, han säger saker som han egentligen inte riktigt vet för hur de referenserna går till. Alltså, han säger saker som har en bakomliggande tankefigur som man kanske inte vill tydliggöra ens för sig själv. Det men, det som, för men som är en att det finns. En, eh, en lobby, en judisk världskonspiration, att, att judar har makt, att judar är och så vidare. Att judar själva är orsak till antisemitismen genom att de provocerande går med israeliska flaggor eller någonting i den alltså, det är en röra. Det är ju inget tydligt spöke Och att detta liksom sipprar ut vid olika tillfällen. Jag tror det är det som är problemet. Jag tror därför att ditt förslag där, han är, att en, en retorikkurs skulle vara bra. Och jag, i övrigt så håller jag följt med vad du sa, han är, det, alltså, det naturligtvis finns det all anledning. Jag tycker det finns alla anledningar att kritisera Israel för väldigt mycket, men det finns ingen anledning att koppla ihop judar som bor i Malmö med det som israeliska regeringen gör. Fast det... du gjorde precis det, Du gjorde precis det. Hur gjorde jag det? Därför att du sa israeliska flaggor, och det är ju något helt annat än det vi diskuterar. Ja, jag tycker, alltså, förstår du vad jag jag menar? tycker det... att han har redan att det... gå med alla slags flaggor. Fast... Det... Jag måste säga, om man gör det under tiden som det pågår Ett bombanfall mot ett, ja. en befolkning som inte kan fly Så är det inte samma sak som att gå med en makedolsk nej, flagga nej, på stan nej, men jag tycker, nej, Och man måste kunna ja, förvänta men jag sig jag, att det kommer ja, men ett angrepp alltså att, att man blir, att man blir ifrågasatt för det Självfallet får, får man bli ifrågasatt Absolut det, och, och jag tycker... jag. Jag tycker självfallet att det kan uppfattas som en provokation för sådana som inte gillar Israel eller gillar Israels politik. Ändå måste man ha rätt att gå med den flaggan. det måste man. Jag, jag, jag, jag kopplar inte ihop det. Jag tycker att det måste göras en tydlig demarkation. Mellan Den fullständigt legitima kritik som jag själv deltar i av Israels politik och att det är en religiöst betonad stat och allt det där. För, men det finns ingen anledning att ge judar i Malmö på käften för det. Absolut. Det och, och, det, och, och Nu ska jag bara komma med lite siffror bara för att visa att, det inte, att det, vi har gjort en undersökning. Det var Svenska Folkhälsinstitutet som bad mig göra en undersökning eh, som jag gjorde om hur m, m, m, olika minoriteter, bland annat judar och judar i Malmö, har upplevt situationen. Och, då hade vi, och Vi har gjort det för tio år sedan och vi har gjort det för två år sedan också. Det visar sig då att för 10 år sedan var det en fjärdedel av judarna i Sverige som hade upplevt personligen någonting att antisemitiskt. För två år sedan 2009 när vi gjorde det så var det en tredjedel, det har ökat mycket. I Malmö var det så när vi gjorde undersökningen att över hälften, 54 procent av medlemmarna i den judiska församlingen i Malmö har personligen under de senaste fem åren upplevt att de har blivit utsatta för antisemitism. De upplever en större oro och större ängslan och så vidare än vad judar gör i andra delar av Sverige. Men det är klart att det har hänt något också på marken. Och det är ju det som är allvarligt. Och när man sedan gör uttalanden som underblåser eller nästan legitimerar och tycker att det är rimligt att man angriper. de fredliga judar eller delen för den delen fredliga muslimer eller fredliga romer eller vem som helst går på gatan och känner sig osäkra. Så är det en angelägenhet för en borgmästare. Att tala emot detta Det borde inte vara jag som talar emot detta Som svensk jude Det borde vara borgmästaren i Malmö Som försvarar judarnas alltså och alla andras rätt Att gå i fred i Malmö Ilmar Epelund Det är dags för Jag är så förvaskat trött på Att få höra folk tala om vad jag har sagt Och inte har sagt när de inte vet sanningen Jag tycker det är så trist. Och sen får man vara professorig och skilde och liksom göra kontroll på hur det faktiskt är det jag har sagt i de här situationerna och det som felaktigt citeras gång efter gång om vi tar den här delen med om det, det var så att jag tyckte att det spelar ingen roll om judar flyttade från Malmö eller inte så sa jag att är det så att det flyttar en judisk familj flyttar 2009 från Malmö till Jerusalem där självmordsbombare håller på så kan det väl rimligtvis inte vara säkerheten i Malmö eller osäkerheten i Malmö som driver dem dit. Detta har sedan klistrats på med att det spelar väl ingen roll för mig om folk flyttade från Malmö. Den här diskussionen om vad var det som hände egentligen på Stortorget 2009. Frågan om vad tror du det var som orsakade det här. Bara ja. för radiolyssnarnas skull. Det var alltså 2009 tidigt på våren. Och det var samtidigt med att Israel födde krig i Gaza. Precis. Och, och allt det här som vi såg i vardagsrummet på tv med fosforbomber. Och, och vi fick höra många barn som hade dödats allt det I det sammanhanget. Vad är det du tror som gör att det här har blivit den här typen av clash i Malmö? Ja. Det är ju inte så att man skuldbelägger någon för att man säger Nej, det är det som händer där nere som orsakar att vi har sådana spänningar Vad säger till exempel organisationen som heter Organisation for Security and Cooperation in Europe Det Europarådet 56 stater, man har undersökt alla de här staterna Där skriver man väldigt tydligt att vi har haft en ökad liksom, rasism i Europa som var tidigare det var Nordafrikanerna som råkade illa pinoar och sånt Men det som händer nu har en väldigt stark koppling till Gaza-konflikten till Palestina, Israel konflikten. Därför har vi fått mycket mera sånt. Den judiska säkerhetsorganisationen i London skrev i februari ett långt promemoria där man säger att det som händer i London, det som händer i ett antal städer i Europa och i Sverige just nu har en direkt koppling till det som händer ner på Gazaremsan. Och att man säger att det har den kopplingen är det då så att man skuldbelägger judar i Malmö. Har jag någonsin sagt att judar i Malmö har skulden för det som händer där nere? Att få höra sådana dumheter till och med från en professor gör mig upprörd. Jag har <applåder> ja. att man eller... ja, du eh, deltog i den här demonstrationen, jag förstår. Eh, eller var mer arrangerad i den? Där Absolut. I januari Hur kommer det sig då? Vad var anledningen? Var var jag ska bara säga det att, att under den tiden som självmordsbomba sprängde bussar i Israel så var det ju inga judar som sprang på gatorna och kastade sten på moskéer. Alltså, det, det har ju inte funnits, det, det, här, det här är inte motsättning mellan två jämstora grupper, utan eh, judarna, den judiska gruppen blir trakasserad och attackerad. Hur det är i andra länder låter jag vara osagt, men det är fullständigt uppenbart för mig. Att det spelar ingen roll om det är i Israel eller någon annanstans. Judar blir trakasserade och attackerade och ibland är det mer. Och då hittar man en anledning i Mellanöstern som löser ut det hela. Men betyder det här inte någonting, det faktum att man hade den här demonstrationen i det läge där Israel bombar i Gaza? Om, om man hade varit på det här torget och sett vad som hände skulle man ha sett att på de affischer, eller plakat vi hade, så stod det fred i Mellanöstern. Låt alla människor leva. Och det var fullständigt uppenbart hela tiden. Att det är fred i som vi var intresserade av. Och jag och andra som var med. Vi hade israeliska flaggor helt Men det menar jag att jag har rätt att ha det. Precis som Palestina har rätt att ha palestinska flaggor. Att Syrien har rätt att ha syriska flaggor. Att de svartklädda damerna från Hamas hade rätt att ha svarta flaggor. Jag lägger mig inte i det. Jag har respekt för det. Och jag förväntar mig respekt. Och det finns ingen förklaring som ska vara acceptabel- för att attackera manifestationer. Det kan inte finnas. Eh, jo, eh, bara förtydligande. Jag vet att du tidigare uttryckte så att- eh, den här typen av koppling mellan mellanösternkonflikten- och det som drabbar judar i Malmö är olycklig. Ja, eh, vad, vad menar du med det? Jag ska ge ett annat exempel. Lasse Densig hade ett intressant exempel. Men jag har varit ännu intressantare. Jag hade ett samtal med Biskop Hammar. Eller förr detta Biskop Hammar. Kågehammar. Då vi pratade om, om antisemitism. Och, och det han uttryckte. Och han pratade om Västbanken. Och han hade varit där och då sa han. Då kom han ju på att israeliska soldater hade förgiftat brunnarna. Och sen när jag frågar förgiftat brunnarna. Det har vi ju inte gjort sedan 1100-talet. Jag förstår, hoppas ni förstår att vi är ironi. Och då sa eh, biskup... Nej, nej, de hade smutsat ner dem. Alltså det är den typen av vokabulär. Och jag menar att om man pratar om den judiska gruppen i Malmö och samtidigt börjar beskriva en massa brott man anser att Israel begår så kopplar man ihop de sakerna. Att inte kunna separera de här sakerna ordentligt är för mig ett uttryck för att man spär på antisemitismen eller det hat som är riktad mot judar och koppla ihop det med Israel alltså det är en aktiv, jag ser det som en aktiv handling man har rätt att kritisera Israel när det är i det sammanhanget, och man har naturligtvis rätt att prata och stötta judar eller vad man nu vill prata om judar i ett annat sammanhang men när man hela tiden får samma till och med när man ber om ursäkt när, ber om ursäkt för eh, eh, Ilma har ju då bett om ursäkt och ta tillbaka men jag, jag är inte säker på att den är rätt citerande naturligtvis, det kan ju inte jag veta men varje gång Finns det en koppling till Israel till barn som har dödats, till bombattacker och så vidare. Och han gör det här igen. Alltså återigen koppla ihop judarnas situation med det Israel gör. Men, men Johar man om man nu vill undvika den kopplingen, att koppla det att vara jude med staten Israels agerande, alltså frikopplade från varandra. Är det inte så att det görs den kopplingen ganska klart om man under ett angreppskrig i Gaza går ut med israeliska flaggor. Är väl inte det så långt man kan gå i att koppla sig? Alltså Jag Eller? går ut som privatperson utifrån mina åsikter om det som händer och jag vill inget annat än att det ska vara fred och då har jag rätt att ta en israelisk flagga liksom jag har rätt att kippa på huvudet när jag så önskar. Det är min demokratiska rättighet om jag är jude, det var inte bara judar det var även andra som var med. Det är oväsentligt. Jag menar inte att det är en provokation utan ett tydligt tecken på att situationen är förfärlig för alla människor och vi vill visa det. Men jag att du gör det samtidigt som människor dör och flyr för sina liv och begraver sina barn och fosforbomber faller över skolor och du tycker inte att det här ska vara känslomässigt provocerande för mig som har vänner på Gaza-remsan. Du tycker inte att det. det jag menar, du kommer tycka att det här är en osmaklig liknelse, men det skulle vara som att muslimska församlingen och jag som muslim går ut och firar 11 september. För mig är det en lika stor katastrof att se civila människor dödas och lemlästas och sen så ser jag människor som går ut och stöttar och hyllar och påstår sig vara för fred i Mellanöstern. Det är osmakligt och det borde du kunna förstå som människa. Nu tar jag det igen. Ingen jud jag känner gick och kastade sten på palestinier när bussar bombades och sprängdes och judiska barn mördades. Finns ingen anledning att koppla ihop de här sakerna? Jag säger det igen. Om du vill gå ut och demonstrera för det du tycker är viktigt, har du min fulla respekt jag protesterar inte mot det. Jag tänker inte ha någon motdemonstration. Om jag på olika sätt visar vad jag vill och tycker är rätt så förväntar jag mig respekt från dig. Det är så jag ser att eh, det svenska samhället är uppbyggt. Det är så att jag vill att det ska vara uppbyggt på det viset. Jag förstår att det finns känslor med, men man måste hantera sina känslor. Vad det än handlar om här i Sverige. Om man ska göra på ett annat sätt i Syrien lägger man inte i, i andra länder lägger man inte i. Men här i Sverige... Har jag respekt för andra och förväntar mig den respekten tillbaka? Oberoende vad jag känner eller vad du känner. Va, va... Va vi, än, eh, vi kommer återkomma till eh, den här kopplingen, olycklig eller inte, till debatten om konflikten i Mellanöstern och till vad som sker med utvecklingen av antisemitism och möjligen islamofobi i, i Europa och i Sverige lite senare. Men Först oberoende av detta så är det ju de facto så att en stor grupp i den judiska befolkningen i Malmö upplever en stor oro. Och det har inte minst Niklas Orenius, reporter på Express och tidigare Sydsvenskan, skrivit mycket om. Några korta ord innan vi hör en av de här rösterna, Niklas Orenius. Vad är det du har mött? Har det funnits anledning till oro som, som, som juder i Malmö? Ja, absolut. Jag har träffat ganska många malmöbor och judar de senaste månaderna här eller de senaste åren egentligen men det, jag har ju träffat 14-åriga pojkar som är rädda att gå till skolan som eh, blir kallade judejävlar och får höra att jag känner för att slå en judejävel jag har träffat, pratat med tre olika lärare som, som alla har blivit trakasserade på grund av sin judiskhet i skolan och en... Eh, en ung lärare som hade en nioårig en av hennes favoritelever faktiskt som, som, gick, som plötsligt stod utanför klassrummet och vägrade gå in eller inte ville gå in och så frågade hon men vad är det, varför, varför kommer du inte in? Jag får inte för mina föräldrar sa den här pojken varför då? frågade den här läraren så då ville han inte först svara men till slut så det fram ja men det är för att du är jude och det här var liksom inga, inga unika exempel det händer hela tiden och det kanske bästa testet är om man, om man pratar med rabinen här i stan, Snur Kesselman som eh, han, är, han är en ortodox eh, chasidisk rabin så han är klädd i svart med eh, svart hatt och han har långt svart skägg och svarta kläder och eh, man ser väldigt tydligt att han, att han är jude när han går på stan för han klär sig som sådana man ser vid klagomuren i tv och så eh, och han utsätts varje månad för eh, Trakasserier, det är folk som slinger äppelskrutt på honom, det är folk som, som, som stannar bilen och, och ropar support Hitler eller eh, fucking jude och, och sådana saker. Så det är klart att det är ett jättestort problem här. Vi ska höra en av dem som du har intervjuat i dina reportage nu eh, också i radio och det var läraren Henrik Grynfeldt. Konfliktslotten Kolin träffade också Henrik Grynfeldt och då började han berätta om hur han 1970 kom till Malmö från Polen- på flykt undan en växande antisemitism- i sitt dåvarande hemland. Det var ingen tid- där man sprang med, med Davids stjärnor- runt halsen. Men vi fick Davids stjärnor på huset- i alla fall. Jag ritade ofta några patrioter- som tyckte att vi inte- ska stanna där kvar. Så det- det var ganska obehågliga saker- som hände och- Ma, det var ju inte en rolig period. För att jag tyckte själv att jag var polack. med eventuellt lite judisk påbrå. Eller kanske inte så lite, ganska mycket. Men, men det kom lite... Då sa jag polacket till mig du är ingen på polack. Du är jude. Du ska ut. Så var det bara. Så man fick ta bort de här lite drygt 20 år av sitt liv. Och slänga dem i soptunnan i princip. Och börja på nytt i Sverige då. Nästa gång Henrik Rynfeld blev kallad jude eller jävla jude var i Sverige i Malmö på en skola i Rosengård 40 år senare. Och det var mina elever som vissa av dem var fantastiskt trevliga och jag älskade dem. Men vissa visade helt öppet att de hatade judar och det sa de också. Och det fick jag samla på mig ofta och höra det ganska ofta också. Jag har ju råkat ut för eleverna som skanderade utanför klassrummet som jag har slängt ut jävla jude och så vidare. Vad då de skandera? Ja, de ställde sig i kör och skräck då. Jävla Ja. Och då har jag faktiskt... Vad gjorde du då? Jag gjorde inte så mycket. Vad skulle jag ha gjort? Det var ganska hemskt. Men vad gör man? Jag måste säga att, att när jag säger att jag gör det till mina elever då blir de nästan förvånade att du inte har horn och svans. Skolan som Henrik Rynfeldt arbetade på anmälde aldrig händelserna som hatbrott eller som hets mot folkgrupp. Många blundade för problemen, säger han. Det var situationer där jag nästan fick tvinga fram någon reaktion från de vuxna på skolan. Från andra lärare och så? Från andra lärare från från ledningen i skolan. Men det, för att, bara för att de kommer från en annan kultur så tillåter man göra dem sånt som man skulle aldrig skulle någonsin tillåta svenska elever. Men när du säger att de kommer från en annan kultur, vad menar du då? Att de är muslimer? Ja, delvis är det nog så. Det är inte alla som är muslimer heller. Men det finns ju de som säger att, att det är den muslimska invandringen som bär skuld för att Malmö idag är, är, har problem med antisemitism och att judarna känner sig utsatta. Håller du med om den bilden? Jag håller delvis med om den bilden igen. Ja. Om vi har massor med elever som, som knappast talar svenska som tittar i, på en arabisk tv dignet runt där man kör med samma retorik som strömer hade då på 30-talet. Hur kan vi förvänta oss annat än så? Om vi inte tar eh, krafttag mot det här. Med. Henrik Grynfeldt säger att han bara blivit påhoppad och känt sig utsatt av muslimer eller människor med rötter i Mellanöstern. Samtidigt är han tydlig med att han inte vill skuldbelägga muslimer som grupp. Jag har haft många elever som, som, som tänkte precis som vem som helst så de var Trots att de är muslimer. Ja. Så att jag vill inte kollektivisera någon. Jag säger bara att det finns väldigt radikal. Det finns radikala grupper bland. Det finns islamister i Malmö. Och det kan vi inte komma undan med. För det finns. Och de är verksamma och de jobbar hårt. Men vad skulle du vilja se gjort? Vad skulle du vilja hända? Jag är ingen politiker. Och jag vill inte befatta mig med politik heller. Så jag vill inte. Jag har inga förslag. Jag vill bara vara i fred. Jag vill bara vara judde som jag är i fred. Läraren Henrik Grynfelt intervjuade Lotten Collin och han nämner två saker. Att många av de som han Grynfelt sett hetsa är unga muslimer och han säger samtidigt att han inte vill kollektivisera och göra alla muslimer kollektivt skyldiga för det. Tsevors Dirakti, du är själv ung, man, muslim. muslim. Vad säger du om Henrik Grynfeldts berättelse? Alltså det jag kan förstås säga är att det, det jag hör mycket här från höger till vänster är att många av er ni pratar inte om problemen i skolan. Det är där ni måste lägga krut. För Problemen, handlar inte om Ilman Repalo eller om hans åsikt, min åsikt, din åsikt, utan det handlar om, det handlar om skolorna och eleverna genom att elever har okunskap. Vad, vad är de har okunskap om? Just om historien. Det, gäller också, det handlar inte bara om muslim. Jag själv är själv muslim men jag sitter inte och hatar judar till exempel. Men däremot om jag ska kritisera Israel och deras politik och passioner av Västbanken Gaza så måste också göra det på rätt sätt. Och jag gör inte det genom att springa och säga jävla judar, ni ska dö allihopa, jag ska spränga synagogan i luften. Utan att, och jag, jag nu måste jag också säga detta, jag sitter inte där och representerar muslimer, utan jag representerar mig själv och Malmöbor. För jag är malmyt. Och ni måste förstå en sak, vi bör skämmas, vi alla allihopa här inne, på grund av att det kommer en från Norda, Nordamerika som kallas Obama sändebud och ska lägga upp oss malmyter. Men det är ju faktiskt vi själva som ska lägga upp varandra. Och det är det ni måste också ta ansvar för. Men det, det, det som Henrik Grinfeldt säger och som ju är lite grann minerad mark. Känner du igen något av det här? Att det är ett gäng som sitter och kollar på arabiska tv-kanaler och, och, och ritar världen efter det? Alltså jag kan säga så här, jag har själv gått i skolan och jag vet vad som förekommer i, i korridorerna. Och ja, det förekommer absolut att eh, hat mot judar. Men det kommer också förekomma hat mot romer, för man har fördomar mot dem. Hat mot muslimer och även de som eh, har annan sexuell läggning. Hat ja, mot kvinnor? Ja, mot ja. kvinnor och ja, homosexuella. Alltså. Och det är just för att många elever och ungdomar i tidig ålder de får inte lära sig så mycket i, i skolorna. Det är ingen som tar tag i det. Och då snackar jag om de högre makterna, skolledning till exempel. Och det är sånt man måste lägga krut på. Alltså, satsa på skolorna, satsa på ungdomarna. De är framtida. Okej, Hanin Chakram. Jag, jag tror att man måste hålla flera saker i huvudet samtidigt. Och en sån sak är att, det, alltså, om man pratar om Malmö, om man pratar om mångkulturalism, om man pratar om att människor som är olika ska kunna leva tillsammans, om man utpekar muslimer som ett problem, vad är då lösningen att vi... Göras av med muslimerna i Malmö. Eller vad? Då måste man måste komma vidare. Om man upplever att det finns ett, ett problem med intolerans. Jag blir extremt illa berörd när jag hör Henrik berättat att, att hans elever skanderar mot honom i korridoren. Det är fruktansvärt. Mm. Vad ska vi göra åt problemet? Det funkar inte att inte anmäla hatbrott till exempel. Det är klart som fan att en skola ska anmäla hatbrott om ens lärare eller elever känner sig utpekade. Vad är det för dumheter? Det är klart att man måste ta, ta tag i frågorna, man måste prata man måste, det är som, som Sia säger, det ett, det är inte bara ett bildningsproblem utan det är ett problem det är någonting som fattas i den grundläggande liksom, utbildningen det är ansvar som skolan och föräldrar har det är något helt annat än det vi pratade om innan, innan inslaget sändes men jag tror att vi måste komma vidare, vad ska man göra hur ska man prata med varandra segregationen är ett jätteproblem i den här stan, att man inte träffar människor som är kristna eller muslimer eller frireligiösa eller har föräldrar som har jobb och sommarstuga och villa är ett stort problem därför att man inte, man inte utmanas och man träffar inte människor som har en annan bakgrund än man själv. Och Malmö är ett jättesegregerat område och det måste också tas i beakt när man diskuterar hur människor kan bli så inskränkta att de använder liksom de känsligaste sakerna som påkar mot varandra. Men han insärkt, Innan jag släpper in de andra, bara kort. Du säger att du blir illa berörd av detta med Henrik Grynfeldts öde. Blir det på något sätt så att du tycker att det är knepigt att han också pekar ut några särskilda elever som särskilt skyldiga till detta? Ja, du att det är problematiskt? Ja, därför att jag tror att man fokuserar på fel saker. Jag tror att man fokuserar på de här elevernas religion och inte på deras socioekonomiska bakgrund, inte på en massa andra faktorer, utan man fokuserar på religionen. Och det tror jag blir problematiskt, därför att man då faller in i någon slags Sverigedemokratisk retorik mot de här eleverna, eller mot den här stan. Och det upplever jag som olyck olyckligt. Först till Marie det, och sen Lars Rentschik. Jag tror att det här som varst här upp är jätteviktigt och det här som problemet är så stort. Vi hade ju till exempel det här när Snörkesselman rabinen blir utsatt av glåpord och sånt från de här ungdomarna som går på Paulis skolan mitt emot. Och ingen tar tag i det. Då gjorde faktiskt den som håller i vårt dialogforum Björn Tageberg så att han gick upp till rektorn och tog tag i det här så att det här måste ni faktiskt agera mot. Skolan kan inte acceptera att det är på det här sättet och det här satte fokus på att lärarna upplever att det här är jättesvårt. De, och då, och då satte vi igång en stor utbildning här riktad mot lärarna, precis med det syftet som Seavars säger här. Lärarna måste kunna hantera och diskutera de här sakerna i skolan. Det är med de unga människorna man stå upp till. Precis samma sak med Hanna Rosenthal. Det här är den viktigaste delen att ge sig på. Okunskap som finns där, men faktiskt också förståelse för varandra som grupper. Där börjar det hela. Och, och sen låt mig säga någonting om det här med hatbrott också. Eh, det är ju så här att, att jag har blivit utsatt av Visentalscentrets Kooper som säger att jag är högsta chef för polisen och jag har sett till att inga hatbrott utreds. Det var liksom han trodde mig inte när jag sa att jag har inte ansvar för polisen. Och Rosen Rosenthal sa samma sak att här kommer jag från Snord Kesselman och han visar en hel bunt med polisanmälningar och ni har inte gjort att en enda av de här lett till åtal. Vi har inte det här i kommunen att vi har ansvar för polisen är statlig. Det hade jag ingen aning om, sa hon. Men, men, jag är lika upprörd som hon och andra över att hatbrott som anmäls läggs åt sidan och inte utreds. Samhället måste svara. Vi har en lagstiftning som säger att det här är ett väldigt allvarligt kränkande brott. Du kan ju inte göra det av med vem du är. Fall jag blir utsatt för det här därför att jag är den jag är som person så kan jag aldrig befria mig från den delen. Man kan inte vara värre utsatt än så. Det är ju riktigt, Ilma Räppel, att du har ingen formell makt över, över polismyndigheten på det sättet. Men jag menar, du har ju en, en, ett helt, en hel hop med informell makt. Alltså du kan gå ut som gestalt, som individ och göra det till en tydlig brandfackla för ja. en det ena än en det andra. Och jag till exempel från först, alltså här, trots vad som har sagt sig först, för redan från första gången jag var uppe så att ingen ifrån Malmö ska bli utsatt för vad som händer någon annanstans i världen. Första gången överhuvudtaget intervjuades som det här, så sa jag precis på det här sättet. Och jag sa hur orimligt det är att människor i Malmö blir attackerade för det som händer i konflikt här i världen. Och det har jag hävdat varenda gång. Men det vill man inte mm. lyssna på för det är något annat budskap man vill klistra på mig hela tiden. Mm. Nu, nu talar vi om Henrik Grynfeldt och läraren och hans erfarenheter där. Lars Denchik vad säger du om det vi har talat om nu? Ja, alltså det, både det Niklas har skrivit om och, och det som Grynfeldt säger. Det dokumenterar ju också det som jag såg i mina siffror, alltså att det finns en, många människor som är angripna och det är också lärare som är angripna, judiska lärare som inte vågar gå till sina klassrum och allt det och, och, och det är ju ett allvarligt problem och det är därför jag har kallat på att alla som sitter i någon ansvarig position måste, måste bli en brandfackla mot det där och inte och akta sig för att använda ord som kan missförstås. Eh, problemet är som du sa tycker jag tidigare är alltså kollektivisering, när man inte ser individen utan man gör generella, och det kan vara väldigt generella så att man slår ihop alla judar eller alla muslimer eller, eller alla andra till en kategori och så, och det är ju det, är ju liksom det egentliga problemet. Och det är klart att CIA har Finns det ett, en sån risk här? Ja, den, den är mycket stor skulle jag säga, och den, och det, och den är manifesterad. Direkt det kan det bero på okunskap som du säger, men och det är på ett sätt på ett sätt är det enklast att komma åt om det vore så att man kan öka medvetenheten genom, genom utbildning och sedan går det bort. Men det finns alldeles för många exempel på att det inte hjälper med bara utbildning. Alltså det finns ju när det gäller antisemitism så är det, ju en, som har här, det är ju en klassisk, urgammal figur i europeisk historia som ligger latent och som har sedan andra världskriget inte varit så aktiverat men som nu igen aktiverat. Och det är klart att de som har påpekat här att det som händer i Mellanöstern och det som händer i Israel kan aktivera också gamla för. De ligger latenter och det är inte bara obildade och okunniga människor som gör detta. Vi har sett ja, personer som jag har känt nära, som fredsforskaren Johan Galtung eller författaren Günter Grass eller andra respekterade personer att glida in i det här genom det uttalanden som de har gjort under senare tid. Så den finns där. Och det, och det är det som är det fall. Det är det som, som jag kallar för spöket tidigare. Och, och, att, och att det är så lätt aktiveras och kollektiviseras. Och jag tror inte att det är så längre när vi talar om antisemitism, att det är samma slags antisemitism som det var under 30-talet och så där, när det var en slags kulturellt accepterad fördom som människor kunde... Det finns antisemiter, men det finns ingen kulturell antisemitism än så länge i Sverige och inte heller i Malmö. Det tror jag inte, och det är inte heller så, det har jag också påpekat, att det är två grupper som står emot varandra. Jag vet inte ett enda exempel, där till exempel en judisk grupp skulle ha förstört eller stört en muslimsk eller en romsk eller någon annan grupp. Det är, inte. Det är felaktigt att sätta upp detta som två symmetriska storheter, det är klart att händelser som det som hände i Toulouse, och, nej, det, och andra sådana Just det, händelser. Den, det, du menar morden på barnen? Ja, och när det Poulos. sker så här. Det aktiverar ju en rädsla. Om och en islamistisk ja, aktiverar en rädsla, men det har inte aktiverat en motreaktion. Tvärtom är det så att väldigt många judar och väldigt många judiska organisationer arbetar väldigt aktivt för att samarbeta med muslimska grupper, därför att man vet att om du börjar med antisemitism så kan det sluta med islamofobi och börjar med islamofobi så kan det sluta med antisemitism. Det vet judar mycket, mycket väl. Och judar är väldigt förskräckta över alla tendenser till den här typen av diskriminering eller rasism. Och därför samarbetar man med också med grupper som man för övrigt inte alls står på samma linje med. Till exempel med muslimska grupper. Det görs i Sverige, det görs i dialogforum här och det, det görs på nationell plan och det görs i Europa. Aha. Apropå kollektivisering jag, jag, jag har noterat att många står på listan Vi ska snart släppa in publiken Men apropå kollektivisering Det kan också ta sig väldigt eh, olika uttryck va? Eh, Vi har talat om risken för att När muslimer utpekas som ansvariga För antisemitismen i Malmö Så får man en islamofobisk reaktion Men det finns också en tredje variant Som jag ska introducera Bara som en anekdot Det är nämligen så att eh, Jag har talat med åtminstone par olika intellektuella i huvudstaden som menar att en del av problematiken kring Marepolos uttalanden kommer ifrån det faktum att han är född i Baltikum. Det är det en intressant kollektivisering också? Jo, visst, självklart är det det. Och jag, jag får faktiskt, jag bara några veckor sedan jag fick mejl från en person som själv, var familjen har varit utsatt under 30- och 40-talet, och så fick jag höra det här att ja, jag hade sådana gener. Därför att jag kom från Estland och var född i Estland så bar jag på sådana gener. Och därför var jag antisemit, därför att jag är född i Estland. Alltså då undrar man, vad, vad är det för något, vad, hur ska jag freda mig från sånt? då? Jag, jag är född i ett annat land och det landet bär med sig någon form av genuppsättning. Alltså värre än så kan det ju inte vara om man tänker nu på hatbrott och rasism och sådana saker. Att döma en person på det sättet. Men det är många som döms så uppenbarligen? Ja, alltså, jag måste säga att... Det, det, ibland är den stämningen som är så hetslig, ni, ni anar inte vad man får för typ av brev som kommer som talar om att, att jag ska brännas på spillepengen där och jag ska gå upp i rök skorstenen och såna här saker och det är människor som själva förmodligen har haft en väldigt grym historia tillbaka i tiden som önskar mig någon liknande sorts, sorts historia eller som man, jag får från den här Jewish Defense League som skickar mig då såna här bilder på, på sen, människor som talar om det. de skriver då att you have the choice dead or alive de ska hitta med var, var jag är någonstans här. Alltså det, det, det, det är sådana stämningar som, som är riktigt obehagliga. Eh, återigen till det vi var inne på Niklas Orenius det talades här om skolledningar som inte agerar lärare som inte vågar beröra de här frågorna. Är det någonting du har stött på? Alltså jag har ju pratat med en del lärare och elever också. Sia har ju berättat en del om det här också. Men, men just att det finns en undfallenhet hos vissa skolledningar och vissa lärare och en valhenthet är nog otvetydigt så. Är man rädd för att bli antingen vad? Man är rädd för bråd, samofob... man kanske, alltså, jag tror Det kan se olika ut, men jag tror att man är rädd för en jobbig diskussion, ett känsligt ämne. Så därför har jag jag har hört från flera håll på skolor i Malmö som liksom lite hastar förbi undervisningen om förintelsen eller geografin i Israel är med och det var någon som berättade, någon lärare som berättade om alla kartböcker hade Israel utdrivet ur sig och sådär så visst finns det, det Men om jag får säga en grej till så skulle jag gärna vilja komma tillbaka till det här med kollektiviseringen. och När man beskriver det som att grupper står mot varann. Det är jag som skriver om både islamofobi eller hat mot muslimer och antisemitism kan ju se i min inbox i mejlen hur väldigt lika, även om det inte är samma människor som hatar de här grupperna, men hur väldigt lika det här hatet ser ut. Om jag skriver om antisemitism som jag gjort nu så får jag mejl som, som, som säger att ja... Om de inte vore så mäktiga, de här judarna, om de inte styrde världen så skulle, skulle vi inte tycka så illa om dem. Om de inte dödade muslimer, judarna, så skulle så, så de får skylla sig själva lite grann. Skriver jag om islamofobier eller hat mot muslimer, om kvinnor som får sten kastad på sig i Tomelilla eller kvinnor här i Malmö som blir knuffade på bussen och, och säger, folk som säger att de ska åka tillbaka till Saudiarabien och sånt. Då, om jag skriver om det så kommer det i mejlen att ja, om, de har, om de inte klädde sig i tält om de inte stenade kvinnor i Iran då skulle vi inte tycka så illa om dem. Det är liksom... Så samma, samma, är faktum. Ja, absolut. Och det, det är väldigt likt. Och jag, jag tycker liksom att det här handlar ju om hat mot det som inte är som en själv på något sätt. Så Schneur Kesselman, han vill gå på Malmös gator klädd som en chasidisk jude. Och muslimska kvinnor vill gå här i stan och inte behöva vara rädda för att någon ska rycka slöjan av dem när de åker på bussen vilket, vilket händer. Det är egentligen samma sorts kamp. Även om, om det är, man kan, kanske kan bekämpa det på olika sätt men egentligen är det samma, samma sak. Eh, nu har jag tre på listan här och sen ska vi försöka varsågoda eh, släppa in publik också. Först Sevor Stedakti. Jag tänkte bara snabbt prata om, alltså, om mitt projekt också för att du sa bara, unga muslimer mot antiseptis, det är många som tänker, vad är det för något? Och det jag vill berätta är att för två år sedan då cirka så startade jag ett skolprojekt då, när jag på Malmö latinskola. Där jag fick en idé att besöka frintillseläget Auschwitz. På grund av att jag såg också i klasserna speciellt att man har just då, först och främst, okunskap. Bland de, det värsta som hänt är människa Och det som händer en idag det är just folkmord som händer runt omkring. Som förekommer en idag. Och det första jag ville visa min klass var att, eh, att samla in pengar. Då besöka denna, alltså och det här att När jag tog denna idé till min klass så var det många som började skratta åt mig. På grund av att det var ingen som trodde att jag skulle kunna lyckas få ihop pengar på så kort tid. Och få igenom hela resan. Men eh, halvår senare så visade det sig att det var jag som skrattade åt dem. För att jag fick ihop alla pengar och vi kunde resa till Auschwitz och Krakow. Och då fick vi besöka alltså vi var fem dagar där och så fick vi besöka både Auschwitz Birkenau och Birkenau 2 och det var jag kan säga det det tog poäng också för att, att och jag märker att det bara ökar en i dag runt om i Europa Hat mot vem som helst, oavsett om du är muslim, jude, kristen om du är tur, kurd, alltså vad du än har i sexuell läggning så vissa säger oavsett vad den är så förstår vi inte att vi alla är människor det Vi ska inte kriga mot höger till vänster. Vi är människor. Vi ska förstå människans lika värde. Och det är ett bevis. Förintelsen är det ett bevis på vad som kan förekomma om inte vi tar tag i saker. Och det är just detta. Mitt mål är då att åka ut till skolor och föreläsa. Först och främst om antisemitism, islamofobi med helt enkelt hatbrott, rasism. Så att jag kan, kanske jag kan öka kunskap hos någon elev i alla fall. Visa att jag är en förebild. Och genom det så vill jag rekrytera ungdomar. Och det är genom att jag får med dessa ungdomar till mitt, ja, min organisation som jag har startat. Men det kan jag inte göra utan det ekonomiska medlet. Ja, nu så. kommer vi till det också. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, ja. Så jag hoppas ja, att du tänker. <håll> <Nej, men. laughs> ja. Har vi oerhört en initiativ på området också? Yeah. Eh, helt klart. Från skolan själv. Du gick ut alldeles nyligen. No, Nej, förr för, för, för, inte. Okej. Okay. Ja. Hanin eh, hade jag noterat? Alltså, återigen, jag tror att en antirasism som är konsekvent måste eh, skydda och eh, vägra kollektivisering av alla grupper. Och i Malmö så finns det, när man pratar om Malmö så finns det de här undertonerna av det som kallas för Eurabia, så att man pratar om att muslimer kommer hit och de sprids, och det går inte att prata med dem. Och, och jag måste säga att Niklas bok, om jag nu får liksom göra reklam för någonting, så är det en av de viktigaste böcker Sven, jag har läst. In my heart. Exakt, för jag glömmer alltid titeln för Anniklas, du borde byta. Alltså. Men, men det är en extremt viktig fråga, därför att när man tror att man gör Sverige en tjänst genom att prata om problemet så att säga, Malmö och, och muslimerna, så är det fortfarande samma retorik, det, men, men det är en annan grupp. Jag vet att eh, Schnur Kesselman ska ha en kippavandring i, i Malmö, den andra, eller är det du kanske till och med? Förlåt. jag är jättegärna med på den här vandringen den 2 juni, jag har inga problem med det Om det vi pratar om är xenofobi i Malmö, xenofobi i Sverige, främlingshat Jag har fått bajs skicka till mig brevlådan med människor som kallar mig det ena och det andra Och det är inte för att jag är en provocerande person utan för att jag representerar någonting som man tycker är obehagligt muslimer i Sverige som kan uttala sig på korrekt svenska tror jag. Jag är jättegärna med på, på kippavandringen om det vi pratar om är främlingsfientlighet i Sverige. Är det det vi pratar om? Eh, Joshua Kaufman eh, är han in eh, chakran välkommen på kippavandringen? Alltså, eh, jag vill först säga att det, är, det är man pratar om när vi pratar om kippaprominaler är att gå med kippa i Malmö. Punkt. Alltså det är varken mer eller mindre utan det är det det handlar om. Sen tänker jag på det Sia säger. Det finns inget annat syfte? Med Nej, det, det finns okay. inget annat syfte än att kunna gå med kippa eller vad man nu vill med. In på jag Malmö skator. I slöja, det okay? Va? Jag kommer i slöja, är det okej? Okay? Jag är inga åsikter om det, du är välkommen. Alla som vill promenera, det är nyttigt. Det, det jag tänker på det, det är det och det vi har pratat lite om kollektiviseringen. Min, min tanke, det jag, det jag tror är lika viktigt som att gå in på skolnivå och så, och de stora nivåerna, är att var och en måste ta ett eget ansvar. Att när man hör någon uttala sig illa om judar, muslimer, sigenare, homosexuella, eller vad, att man säger ifrån. Det, det, jag ser det här som extremt mycket individuellt ansvar där var och en faktiskt kan göra någonting. Att markera att säga ifrån att det här gillar inte jag, eh, jag ser inte mig som kollektiv utan som individer. Att man tar ett personligt ansvar. Ja. Eh, nu eh, så har vi Lars Denskiks sista ordet här uppe eh, så länge och sen släpper vi in de många händer som bara vifta här ute otåligt. Lars Denskik, varsågod. Ja, det här med kollektivisering, det är ju inte bara i Sverige, det är inte bara i Malmö. Utan, om man breddar perspektivet lite, vi har varit inne lite på Europa, så lever vi ju i en tid, en epok kan man säga, där vi ser väldigt starka tendenser till ökad nationalism och nationalsovinism i massor av länder. Ungern har nämnts här som ett flagrant exempel. Vi ser det i Holland, vi ser det i Danmark, vi ser det i många andra. Vi ser det i Grekland idag, vi ser det i Italien idag och vi ser det också i Sverige. Och Därför är varje bidrag... Till ett sådant tänkande en fara. Det, och det har också lett till ett ökat antal incidenter. Om man tittar på den europeiska kartan och ser hur, hur är det är med antisemitiska attacker, inte bara i Malmö utan vi lyfter oss lite, så, så sker det fler och fler. Inte bara här utan på andra håll också. Och det ser jag som en del av den här ökande kollektiviseringen. De ökade, som också Hanin var inne på, mycket viktigt. Segregationen, sociala spänningar som finns, och i Malmö där man har en segregerad stad, så ökar de här typen av brott och anfall och hatbrott mot andra grupper än den egna. Och det är en livsfarlig tendens för Europa. Det är en livsfarlig tendens för Malmö, och därför är det oerhört viktigt att alla vi som har fått möjlighet att yttra oss och så, som har ledande positioner på olika sätt. Alltid markerar avstånd ifrån detta. Okej, okay. därmed så öppnar vi golvet för publiken. Och då har vi en person som har viftat länge där. de i randit. Eh, presentera mm. dig gärna. Ja. Jag heter Barbro Posner. Jag är i och uppvuxen i Malmö. Jag är också judinna och medlem i Judiska församlingen. Jag tycker det är väldigt viktigt i sammanhang som detta, att vara positiv och framåtblickande. Och därför så tar jag detta tillfälle och säger, jag vill bygga broar med araber och muslimer i Malmö. Det är vår gemensamma hemstad. Samtidigt passar jag på att citera den berömde tyske författaren Thomas Mann, att man ska inte acceptera intoleransen. Att acceptera intoleransen, det är kriminellt. För mig går gränsen att bli kallad judejävel på gatorna i Malmö. Det accepterar jag inte. Det hände mig senast i tisdags på södra första skatten klockan kvart i sex. Och för mig personligen så går också gränsen vid att demonisera Israel och att inte acceptera Israels existens. Jag vill kunna manifestera för Israel på Malmös gator, liksom palestinierna har rätt att manifestera för Palestina. Jag vill alltså bygga broar och då frågar jag här nu ikväll med de här förutsättningarna. Finns det någon från den andra sidan, om jag får kalla er så, araber och muslimer här ikväll som vill bygga broar med mig? Tack för ordet. Då ska vi se. Vi har ett, här har vi en här i beige först och sen är det din tur. Varsågod. Och om ni har en direkt kommentar till önskemålet från... Så ja, mitt namn är Amar Jag kom hit för nästan 17 år sedan. Jag är palestinier. Svensk. Muslim. Och det vill vi gärna bygga broar. Det är vårt syfte. Och vi har sträckt våra händer till rätt så många för att bygga broar. Jag vill faktiskt sätta fokus på debatten här. Vad handlar den om? Handlar det egentligen om antisemitism? Det finns många andra också. Islamofobi, rasism, nazism och så vidare. Alltså det handlar, i min syn, det handlar om att man skulle tista den här fria, kritiska debatten om allt saker som går runt om oss här. Alltså jag vill säga en sak. En malripa ord... Ursäkta på att jag kan inte uttala riktigt ditt namn. Han har tagit initiativet och startat upp ett judisk-muslimsk dialog i Malmöhuset. Och det är en fördel för honom. Då tackar jag för detta. Då var i förväg. Men jag vill varna faktiskt för en sak. Alltså här sätter ni araber och muslimer som ett hot. Alltså du vill bygga broar. Varför just med araber och muslimer? Har ni problem med araber? Har ni problem med muslimer? Låt oss säga så här. Alltså, hela arabiska historien, det finns inte någon som satt jordarna för massaker i arabisk historia. I Palestina fråga, 6 miljoner palestinier utanför sitt hem. Min pappa är från Haifa. Vi är fortfarande har nyckel till våra hus. Men vi får absolut inte komma dit på grund av okupation. Min pappa har avlidit förra året i flyktingsläger i Libanon. Har ni möjlighet att säga stopp på ockupation? Har ni att säga till, alltså detta att bygga broar, det förstår jag, och vi vill gärna göra detta. När 800 barn, när Israel bombar, bombar två skolor med FN-flaggan, 800 barn, går Israels vänner här och applåderar för. Man går ut och demonstrerar i Stortorget med israels flagga. Är detta moraliskt accepterat? Sista sak vill jag säga. Istället för Barack Obama sände bud hit i Sverige för att manipulera hela världsdiskussionen. De som satte Irak i ruiner på massförstörelse i lögner. De borde sätta stopp i ockupationen av Palestina. De måste säga nej till ockupation. De måste säga... Jag till Palestina, att de bestämmer själva. Jag är för diskussion och jag är förebroar. All rasism som antisemitism måste fördömas av alla. Tack. Eh, tack så mycket för inlägget. Eh, då har vi en här i svart. Då vill jag bara i, i ordningsfråga säga så här. Det går alldeles utmärkt att, att ställa frågor också. <skratt> och för så vid man inte har såna utan mer har kommenterande inlägg Som de mycket välformulerade vi har hört Så be er om att, att, att ransonera lite med tiden Varsågod Tack så mycket Jag heter Alana Li och jobbar för Elektra på friskhuset i Malmö Jag är kurd från Skåne för att vi har inte ens ett land Så att det är intressant att vi pratar om det här just nu Och det jag vill egentligen påpeka, jag jobbar med Elektra, kära tiden när vi jobbar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet så arbetar vi också mot hedersvåld. Så vi är i alla skolor runt om i Malmö, Skåne och resten av Sverige. Jag kan säga så här, det vi pratar om här det bottnar inte bara en sak. Har man problem med judar eller med staten i Israel och så vidare, men framförallt när man är antisemit, det är inte bara en sak. Jag märker i skolorna att det är, är man intolerant mot judar så är man intolerant mot homosexuella, man är intolerant mot muslimer etc, etcetera. det här möter vi varje dag i skolan, det var någon här uppe som tog upp det innan, man måste ständigt vara konsekvent och säga stopp jag är här inne nu med kanske 15 killar som sitter längst bak, jag jobbar med dem en gång i veckan minimum, de träffas väldigt ofta, och de här killarna vi träffas alltid och diskuterar de här frågorna visst kommer det upp intoleranta saker, för det här är ungdomar som inte är färdigutvecklade, de här ungdomarna måste vi arbetar med. Vi pratar om problemen i skolan. Hur många ungdomar från skolan är det här? Hade inte jag tagit med mig tio killar som är i skolåldern så hade det inte funnits några ungdomar från skolan. Det här är bara en klubb för akademiker och intressenter som är vuxna. Så att vi måste ha med ungdomarna i debatten. Vi har bara Sjävars som är med här och och med att han har ett unikt projekt. Sen tycker jag det är jätte, jätteviktigt att vi diskuterar det här på en högre nivå. Vi ska komma och prata om lösningarna. Vi måste komma ut i skolorna. Vi måste lära alltså, utbilda pedagoger som ska arbeta med det här. Jag ska ge ett exempel. Jag träffar en grupp killar som går i åttonde klass. Blandad härkomst. Där de tycker att det är rätt att till exempel... Ja, att kvinnor som har sex med fler än en eller två personer, De är horor det ena och det andra. Då säger läraren så här. Ja... Visst, det är härliga killar De har väl lite omkonstiga åsikter Men de är jättegåa gubbar Jag tycker att det är inte härliga killar Som tycker på det sättet Och nu måste jag snabba på så jag överlämnar mikrofonen Till alla andra Och jag kan säga så här: som och muslim Som verkar inte min identitet va? Jag är svensk, jag bygger broar Och bygger hus där vi alla kan samsas Tack så mycket Hej, jag heter Mariam Abishakra till att börja med så skulle jag vilja fråga er där uppe. Hur förklarar ni begreppet antisemitism? För när jag står för att jag inte är med Israels politik så kallas jag antisemiti antisemitism. I vilket sammanhang är du kallas för det? Vad är det du säger då när man säger att du är antisemit? När jag är helt emot Israels politik. Att palestinska barn bombas- Fosfor faller över dem, de kan inte fly, gränser spärras av. Är det det du säger? Det är det jag säger. Okej. Okay. Har vi en, först en, en reflektion, ett kort svar på den frågan? någon bara? Jag, jag kan, alltså, det är klart att om man kritiserar Israels politik och kritiserar eh, förhållanden i Israel så är man inte antisemit för det. Jag menar, det. Det sker ingenstans med sådan intensitet som i själva Israel där kritiken mot den politiken som förs av Israel är oerhört stark, om man tar deras största tidning här till exempel. Det sker otroligt starkt i judiska kretsar utanför Israel, det sker bland andra människor också. Det är klart man inte är antisemit för att man kritiserar Israel. Däremot så är, det, är man det, om man gör det som har varit ämnet för dagens debatt, att man generaliserar det till att säga att de som är judar och bor i Malmö eller på annat sätt på något sätt är medansvarig eller inte borde få lov att demonstrera eller då lider man över det detta, för då är man precis i den position som Ilmar satte sig själv nyss, att man blir kritiserad för det man är född som est eller jud eller vad man nu är det har ju ingenting med saken att göra antisemitism är, ett, det är helt enkelt judehat, det är en bra översättning och det är inte samma sak som israelkritik Okay, en kort replik Ilmarie Palufa. Ja, låt mig först säga det här också att jag får många brev från sådana som skriver Jerusalem Post och så också och jag uppfattar att det finns en väldigt stark kritik också i Israel mot det som sker, men ibland så verkar det som att den kritiken får bara föras ifrån judar fall andra gör det så blir man stämplad som antisemit och, och det här tycker jag är lite knepigt för där blir gränsen väldigt snäv. Var går gränsen när du kritiserar för mycket och att du demoniserar? Jag har som sagt palestinsk bakgrund. Jag är jätteglad att jag inte är 17 idag. För jag tror att det hade varit mycket jobbigare. Och jag måste säga det här på det sättet som är tydligt och klart. Israel är inte judendom. Israel är inte judendom. Israel är inte judendom. Varför det måste sägas är för att jag upplever att den glidningen görs här inne av folk som är har de bästa intentioner men mina vänner som är faktiskt också israeler aktivister är judar i lika hög utsträckning som Joshua och, och så vidare Israel är inte, är inte en representant för judendomen och därför jag tycker att Israel ska vara lika kritiserat som alla andra länder. Jag upplever inte att man ska vara känsligare när man kritiserar Israel. Därför att Israel är ett land som alla andra och borde kunna tåla kritik mot en politik som är folkrättsvidrig. Och det borde kunna sägas utan att jag ska behöva ta hänsyn till, till liksom Israels sensibilitet. Om, om vissa saker kan sägas. Micke sa det innan. Att när man har ett inslag som handlar om Israel-Palestina-konflikten. Eller man har ett inslag som handlar om muslimer. Så räknar man med att mejlboxen fylls. Och Niklas sa samma sak. Man räknar med att mejlboxen fylls. Därför att det ska finnas någon slags sensibilitet när det gäller de här frågorna. Och det är fel. Då, så, då har vi några som har väntat väldigt länge på att säga Vi har en, en dam här som gärna på säga Och sen har vi en kille här som har väntat väldigt länge. Okej, okay, då har vi damen först. Jag heter Helena Kazarina. Jag är vandrare. ivandrare, sen 2 år tillbaka och arbetar i Malmö eh, som psykiater. Jag tycker det är oerhört viktiga saker som vi tog upp här. Alltså det blir ingen fråga, jag har kommentarer. Alltså. Mycket viktiga om rasism generellt. Och hur det är i Malmö. Och det är många olika tydligen föreningar och myndigheter som försöker göra något åt rasismen. Men vi vet att för att någonting ska kunna ske så måste ledningen vara... Ett före, vad heter det? Förebild, föredöme. Före föredöme. Och jag kan inte låta bli att förvånas. Och jag tycker det för mig är det förvånande, ibland nästan beklämmande, att se att en erfaren politiker som har varit inom politiken i många, många år, lika många som jag kanske invandrare här, vill framställa sig själv ibland som en liten pojke. Som inte vet vilket språk han ska använda för att bli förstådd. För att han blir missförstådd. Att fråga vilka ord man ska använda. Man borde väl veta detta efter 40 år i sitt yrke. Det, det föranleder en replik direkt då, Ilmar Repalu. Ähm, varsågod. Lyssna gärna på, på det som finns inspelat på intervjun med mig och Skånska Dagbladet. Det jag som ordförande för kommunstyrelsen i Malmö talar om att vi accepterar inte någon form av rasism. Inte någon grupp är viktigare än någon annan grupp. Ingen grupp ska bli utsatt för hot hot eller smädelse eller verbala eller fysiska hot. Oavsett religion, etnisk bakgrund eller kultur. Jag måste representera hela Malmö. Jag kan inte representera en grupp och sätta den gruppen framför de andra. Då, tar, då har vi en eh, ung man i vit eh, jacka där som har väntat väldigt länge. Ja, hejsan, mitt namn är Hassan, jag är 19 år och jag är också muslim. Jag ska bara förklara lite först här innan jag ställer frågan till professorn. Jag har många judiska vänner som trivs här i Malmö som inte alls är rädda för att gå ut och så vidare. Och du sa ju att jag har gjort en undersökning för tio år sedan och två år sedan. Och det hade höjts med några procent. Men min fråga till dig är hur många undersökte du? Hur många personer var med på själva undersökningen? Ja, Denchik. Alltså, det var ett, man gör ett statistiskt urval av de som är medlemmar i det här fallet i Judiska församlingen. Det var då 2001 och så var det 2009. Och de representerade, alltså, man tar inte alla utan de som är, var fjärde medlem var det vi tog som fick svara på våra frågor. Och då såg vi alltså, och det, det tycker jag är, att i Malmö har så många som 54 procent av de som är medlemmar i Judiska församlingen angav att de personligen har varit utsatta för något antisemitiskt i här i Malmö under de senaste fem åren. Det var den siffran jag angav och det har stigit från det ett betydligt lägre tal nio år tidigare. Ja det är medlemmar det brukar man räkna, jag tror att andra vet det bättre, det ungefär 600 eller något sånt är väl medlemmar och det finns då en hel del judar som inte är medlemmar och man brukar räkna med att det kan vara ungefär 1500 eller något sånt och jag tycker att det är alarmerande att det är sån stor andel av en mycket liten minoritet som har personligen upplevt den här typen. Jag tycker att det är ju inte att ta ställning för eller mot någon grupp, det är bara man uppfattar det som om det vore en polariserad situation. Här är det en en grupp som är markant attackerad. Det måste vara den politiska ledningens sak att se till att inte den gruppen och inga andra heller ska vara attackerade. Mm. Eh, vi Eh, min syster i publiken först. Tack. Ja. Hej. Mohammed Daoud heter jag och jag är med i Elektra som Allan sa och som sagt vi kämpar för mänskliga rättigheter och som kvinnan i den randiga tröjan där framme sa att hon ville bygga broar jag personligen är från alltså jag har palestinsk bakgrund jag är för att bygga broar jag är för alltihopa men som du sa din gräns går vid vissa punkter min gräns går där, knä, där kränkning och diskriminering börjar blandas in som till exempel våren 2009 när Israeliter, jag vill inte nämna judar, för jag tycker inte det har någonting med religionen att göra. Den lägger jag åt sidan. Det är Israel mot Palestina. Och religionen kom in i andra diskussioner. När man just då under tre veckor dödade det 2500 civila, minst 2500 i Palestina. Då just under den perioden, det är det som jag tyckte var diskriminerande, att man går ut och demonstrerar. Jag är absolut inte för att judar dör eller palestinier dör. Jag är emot allt som dör. Men jag som person, exempelvis, tycker absolut... Jag tar bara detta som ett exempel. Absolut ingenting att jag är för. Men om jag skulle vilja gå ut och demonstrera för vad Hitler tyckte om... Jag är för hans politik, inte för att han dödade judar. Men om jag går ut och demonstrerar eh, datumet då han dog... Då har jag full uppfattning om varför israeliter hade tagit illa upp, eller judar. För han dödade ju judar då, 6 miljoner judar. Men om Israel hade fortsatt döda de 2500 under tre veckors period, under så många år som Hitler höll på, då hade det blivit samma sak. Statistiken hade kommit lika högt. Tack. Mm. Just det. Det, det, vi hade en till baby där. Ja, det är väl just den här typen av. av... Saker som gör att det inte blev så mycket av brobyggande, här plötsligt känner jag. Men eh, vi ska se, det finns, finns hopp någonstans. Var har vi en fråga? Eh, Hej, Caroline Bilander heter jag och jag eh, skriver ibland om det här ämnet, ibland i Skånska Dagbladet. Eh, angående Ilman Repalus retorik och inspelade band med Skånska Dagbladet det är väldigt bra att de här banden finns och den som vet vad han har sagt och inte sagt vad gäller Repal och det måste ju vara Inman Repal själv, men det märkliga är att Inman Repal sa att han hade ju inte sagt så som han hade sagt som det som var på bandet Ingen kommentar, tack Ja, du var lite imprecist Det är svårt att bemöta den typen av påstånden Vi har en fråga till där och sen har vi en tjej vid det bordet under tiden, är repliken Ilmar Eppalö. Ja, först är det bandet då. Det var en sak som jag tog tillbaka på det bandet och det var så att jag, vi tolererar inte varken antisemitism eller sionism. Och det berodde på att jag försökte faktiskt få journalisten innan han publicerade det här att skriva det så var min mening. För jag sa att det jag är emot det är den här religiösa sättlerörelsen som anser att de har rätt att ta mark som har varit palestinsk i tusen år och anser att Gud har gett dem den rätten. Det var den del, inte härtsle zionism, inte den del av zionism jag faktiskt sympatiserar med och tycker är väldigt fint. Men eftersom han inte ville ändra den överhuvudtaget, då tog jag faktiskt tillbaka och sa att den delen med zionism och antisemitism, det har jag tagit tillbaka. Men allt det andra som sägs på de 25 minuterna, som handlar om hur vi ska se hela Malmö, det står jag för varenda ord. Jag skulle kunna säga samma sak idag. Och jag tycker att det är det ska handla om här. Det är inte en grupp utan det ska handla om hur hanterar vi ett Malmö som är ett kosmopolitiskt Malmö med människor med olika bakgrund, olika religion, olika etnicitet. Hur vi ska kunna leva i harmoni med varandra. Och låt mig säga en sak om den här statistiken också. Ett år på hatbrottsdelen så ser det ut ungefär så här. 5800 brott som har bedömts som hatbrott. Utav dem är 71% främlingsfientliga, är xenofoba. 11% är antireligiösa. Utan de är en del islamofoba en del antisemitiska och 18% är homofobiska, bifobiska och heterofobiska. Så att vi vet att vi talar om väldigt många grupper som känner sig utsatta i det här hårdnade klimatet som vi har. Och det är att jag hoppas att en sån här diskussion ska leda till att vi faktiskt har väldigt mycket större förståelse för vad det här innebär när människor känner sig drabbade. I Malmö så har vi gjort så att i dialogforum så har vi sagt att fall polisen inte tar tag i hatbrotten så ska de kunna ringa till den som är chef för dialogforum så att vi på det här sättet kan se, kan vi slussa det vidare och fråga varför har det inte lett till åtal? Vad är det som gjorde att det här glömdes bort för att vi på det här sättet ska faktiskt sätta fokus på den här allvarliga verksamheten den Två eh, frågor till i publiken och då hade vi någon där Lotten, stämmer det? Ja, jag bor faktiskt inte i Malmö jag bor i Lund och eh, jag har eh, jag har bara tänkt på en sak liksom, man kan, eh, den ena säger att den andra är skyldig och jag undrar om den eh, judiska församling själv har försökt att ta i det att själv gå till skolorna och prata. Och sen, jag skulle vilja också, därför att man har förintelse, man vet, alla vet vad är förintelse här i Sverige i alla fall. Men vi vet, det är väldigt få som vet vad är en och jag skulle vilja att man skulle ha respekt lika stor respekt till den här elnägba som har hänt palestinerna i, i Israel. Hade man haft den här respekt till det vad det händer där så man hade kanske också Krävt, kunna kräva respekt från den andra och sen man måste också ta, få ta själv idé och, och gå och prata med dessa och säga till dem vi, jag, repre jag, jag representerar inte Israel jag är inte den som har tagit ditt hus och så har bränt den det var inte jag Det var de, de är där, de är i Israel de kan du kritisera men inte jag som är jude mm. Joshua Kaufman, skulle du kunna ja. svara kring, kring det, vad den judiska församlingen gör när det gäller information? judiska församlingen är en väldigt liten församling på 600 medlemmar. Och vi har inte möjlighet att gå ut i skolorna på det viset. Vi finns med i olika forum, vi pratar i olika sammanhang kring det här med antisemitism. Eftersom det är judiska församlingen så fokuserar vi på det men också främlingsfientlighet eller senofi, eh, rasism när det är, är aktuellt. Eh, vi håller oss här i Malmö. Eh, vi har respekt för andra människor, andra människors åsikter. Vi kastar inte sten, vi attackerar inte andra demonstrationer. Eh, vi försöker att eh, titta på vår egen säkerhet att prata med folk när vi får den möjligheten. Eh, och eh, andra typer av eh, katastrofer, händelser i människors liv får naturligtvis presenteras av dem på det sätt som passar dem. Det finns ju också, förutom judiska församlingen finns det ju en förening som heter Förintelsens ögonvittnen. Det finns ju fortfarande överlevande kvar som lever här i Malmö som överlevde koncentrationslägren och är runt i skolor trots att de börjar närma sig 90 nu, är runt i skolor och berättar om det här. Problemet är ju att det finns vissa skolor som konsekvent aldrig bjuder in de här eh, överlevarna. Och det är bland annat den skola eh, eller de skolor som Henrik Grynfeldt har jobbat på. Så att det finns ju personer som skulle behöva höra det här som inte får det tyvärr. Vad ser vi där? Att, att synagogan är öppen för besök och där man presenterar judendomen och den Malmö judiska församlingen, hur vi ser på saker och ting. Jag vet att det är många fler som vill säga något, men vår tid är utrunden. Varsågod. Hej, jag heter Sara Kittel. Jag är adopterad från Iran. Uppvuxen i närliggande kommunen Vällinge kommun. Där jag som barn upplevde en viss typ av rasism. Det började med att jag blev kallad för neger. Vilket alla kan säga att jag inte är, men de kanske inte vet hur de ser ut där nere eftersom det inte finns... Några. Men i alla fall, sen blev jag utsatt för hakors som ritades på mitt skåp och det stod SS, de här nazistiska symbolerna. Då. Och jag upplevde, och jag vill fråga dig Niklas, jag upplevde det som att det fanns en slags generell rasism där man bara kan liksom kasta ut sig lite vad som helst. Till folk som ser annorlunda ut. Och det, var, det är säkert inte bara jag har vuxit upp. Utan det är säkert någonting som finns här i Malmö också. Jag skulle vilja fråga dig som har pratat med väldigt många Sverigedemokrater. Och människor som har en viss typ av intolerans. Upplever du att de som uttrycker sig antisemitiskt. Att, att det är den här generella sorten. Som också är intolerant mot homosexuella och alla de här andra minoriteterna. Eller är det något som är särskilt riktat mot. Just judar. Är det, finns det två olika typer, skulle du säga, som har pratat med så många? Alltså var, det ser olika ut för de olika individerna, men det är klart att, det var ju någon som sa det redan innan att där det finns intolerans, där det är liksom aggressivitet mot, mot judar eller muslimer så, så så är det ju ofta kanske homofobi där också på något sätt. Men det finns ju de som, som kanske bara hatar en grupp och så. Alltså det ser väldigt olika ut. Jag är ju också från en liten stad som du och där. Där, som jag minns det, är ju mer liksom min uppväxt än i mitt yrke, men som är minns där så var det ju folk som de som, som skanderade på bandyläktaren i Motala, eh, en ko, en svan, en kossovalbarn. De tyckte ju inte om svarta heller. Liksom. Så att, till viss del är det säkert så, Sara. Jag har två stycken antecknare till här uppe. Eh, och jag ber er att fatta er kort då. Eh, till att börja med. När jag var barn så var jag nörd jag lärde mig allt om frintelsen. Jag lärde mig alla slag under andra världskriget. Det här var liksom... Jag var obsessed, som man säger. Och när jag första gången kom i kontakt med Palestinafrågan och palestinsk historia... Nu råkar jag vara det, men jag var liksom inte indoktrinerad i det, kan man säga. Min ingång till Palestinafrågan första gången jag var i Palestina, var... Shit, alltså mina referensramar var förintelsen. Jag kommer till en vägspärr och det står en soldat och min referensram är förintelsen. Och mitt, utan att dra liksom parallellen, men för mig så blev sveket varför var det ingen som slutade eller som fortsatte där vi lärde oss om förintelsen och pratade om hur förtryck ser ut idag. Jag kände mig sviken av mina historielärare, av mina fröknar och lärare. För att de inte kunde prata om hur förtryck ser ut idag. Och jag tror att förintelsen, vi ska, alla ska veta vad det är för något och så vidare. Men om historielektionen slutar 1945. Och man inte kan relatera till människors... Upplevelser av hur de ser ut idag Om man pratar om Jugoslavien eller Rwanda Eller Palestina Att förklara att förtryck är En mänsklig läxa, en mänsklig erfarenhet Och den ser olika ut Men den har vissa gemensamma nämnare Om det är Malmö eller Palestina Eller Albanien Så, så finns det mekanismer Och de ska bekämpas och, och någonstans att vi är människor Och vi har rätt till vissa saker Oavsett om jag har en en, en Davidsstjärna eller en Fatimas hand eller ett kors eller vad det nu är jag bär runt halsen. Och det tror jag är liksom läxan av den här, det här samtalet och, och den lärdom vi ska dra om vi ska bo i ett bonkulturellt pluralistiskt samhälle och en pluralistisk stad. Tack! Mm. Eh, då så vi ska avslutningsvis bara fråga kommunalrådet Inman Repalu du har ju stått i centrum den senaste tiden för en blivit så att säga brännpunkt för en debatt kring det som händer i Malmö i kraft av dina egna uttalanden men också faktiskt för att du är politiker med ett ansvar och ett mandat för att lösa de här frågorna. Hur ser du framtiden an när det gäller det vi har talat om idag, uppenbarligen en antisemitism som gör del av den judiska befolkningen orolig, en begynnande islamofobi som kanske tilltar när just en, en muslims befolkning får skulden för och så vidare. Och Vi har hört om brobyggarinitiativ här idag som inte är alldeles lätta. Hur, hur ska du angripa de här sakerna nu framöver? Jag tycker det första och det viktigaste är att Malmö är en stad med befolkning som kommer från väldigt många olika bakgrunder alla som bor i Malmö är Malmöbor med samma rättigheter med samma skyldigheter det är väldigt viktigt att vi liksom inte börjar tala om att någon som har bott i länge kallar sig Malmöit och någon som har bara bott där några månader är någonting annat utan alla personer har precis samma rättigheter och samma skyldigheter och jag tycker det här att vi här sitter tillsammans med olika bakgrund och diskuterar de här frågorna är jätteviktigt, jag tror att det är så många som har kommit hit, jag tror att det här behöver vi diskutera, jag tror inte det här är ett Malmö-problem bara. Jag tror nämligen att den här saken har vi växande i Europa som har sagts. Haiders parti han finns inte längre gör ännu större framgångar i Österrike, som du sa. Det som händer i Ungern just nu som är förfärligt. Det som händer i Polen, det som händer i Holland och andra delar. Vi har en väldigt obehaglig utveckling. Och jag tror att vi här har förutsättningar faktiskt att kanske kunna vända det här till att vara några som visar andra hur vi kan hantera de här frågorna. Men sen, jag måste säga det här med att det, det har varit så chockartat för mig- att bli beskyld för antisemit och jag säger gärna, lyssna på det där, det där inspelade 25 minutersprogrammet, där, där jag säger det här som jag har tagit tillbaka att jag jämställer och säger att vi accepterar varken zionism eller antisemitism. Det är den enda delen som jag tycker att det var korkat på det så därför ville jag aldrig att det skulle tryckas, men nu trycktes det på det sättet. Men allt det andra handlar faktiskt om hur på vilket sätt vi i Malmö ska försöka undvika att vi på det här sättet börjar se varandra som fiender, beror på vad som händer i andra delar eller i andra religioner ute i världen Det här är en ödesfråga för Malmö 100 000 av alla de 304 000 som bor i den här stan är födda i andra länder, har en annan bakgrund Malmö är mycket speciellt och vi ska vara stolta över att vi är en kosmopolitisk stad och inte är någon form av något sånt annat som man kan prata om på andra sidans sundet. Därmed eh, måste vi tyvärr sätta punkt för konflikt idag, även om punkten långt ifrån är satt i den helt nödvändiga diskussionen om antisemitism och möjligen kopplingen till islamofobi och främlingsfientlighet som vi har har haft här idag. Den kommer att fortsätta naturligtvis och förhoppningsvis. Och i den delen så önskar vi er Malmöiter lycka till. Och naturligtvis också resten av Europa i den mycket, mycket viktiga diskussionen. Tack till våra gäster, Ilmar Repalu, Jehorsar Kaufman, Lars Denchik, Hanin Schachra, Niklas Orenius och Shia Worcester Och tack till alla i malmö publiken som kom och deltog i debatten här på Moriskan i Malmö. Och Moriskan, ni ska också ha tack för att vi fick komma hit. Vill ni kontakta oss så skriv till den numera berömda mejlboxen, mejllådan, konflikt, sr.se. Producent idag var Ivar Ekman, tekniker Mattias Miseli, och behjälplig också på, som reporter på plats Lott och Kolin. Jag heter Mikael Olsson. Ni har lyssnat till hela det inspelade samtalet inför publik på kulturscenen Moriskan i Malmö som klipptes ner till veckans program Antisemitism som hot och slagträ. Den här poddsändningen är ett exempel på extra material vi löpande publicerar som fördjupning till våra ordinarie FM-sändningar. Kontakta oss gärna, berätta vad du tycker och efterlyser antingen på konflikt@sr.se på vår Facebookvägg eller på Twitter at p konflikt Tack!